Ev. Cum ne-am schimbat cu evul nostru un mers, Lăsând cimentul erei să ne apese, Mai rar privim spre stele neînțelese, Greu ancorați prin cât un burg divers. Nici o bunică seara nu mai țese, Sub candelă șoptind cu zâmbet șters, Rosard în genunchiase ieri un vers Pe anii mei cu roze neculese. Poeții dorm în raftul lor ocult și trandafirii vechilor roxane ne-au tot uitat și i-am uitat de mult. Ci noaptea uneori, pe străzi urbane, mai urcă noi un parfumat tumult și parcă am vrea să plângem sub balcoane.